Вони тішилися, що дожили до такої днини, що після дощу пахне м'ята ікрів, цибуля й помідори, що навіть малина і пері такі соковиті і радісні, що літо на їхній землиці зовсім не залежить ані від президентів, ані від повеней, ані від землетрусів, що слава Богу нема війни і що аби жити треба так небагато, і що вони би ще пожили, якби не старість і нічого би більше не хотіли, як просто бути тут, Дивитися, як прилітає у яскравій прохолоді ранку бджола, обтяжена солодким тягарем, як дрімає на сонечку кіт, як дибай сусідська дитина, як час від часу перетинають тишу, гремучі поїзди. Тамара стояла біля вікна, і пейзаж, мов гострий очеред, тонко розтинав їй шкіру. Ось він минав, і те, що бачить його востання, знала так само, як і те, що нині Петра. Що скрізь, де не гляне око, Петре виставлятимуть горілку, що по церквах іде служба, і що не можна нічого робити, доки та служба не скінчиться. Не було жодної нитки, окрім малої жінки, що живе попри дорогу, яка б в'язала її з цією землею. Тільки чого ж так немилосердно боліло? У прикордонному містечку, коли поїзд уже рушав, якась старенька у полотняній хустості в горошок – що була дуже схожою на її матір, простягла їй у вікно пакетик з пиріжками. Тамара дала їй десятку і гукала, що здачі не треба, але бабуся все бігла і бігла за поїздом, котрий набирав швидкості марно, намагаючись його наздогнати, допоки не зникла з віконного екрана разом із виразом якоїсь непоправної вини на замаскованому старістю обличчі. Там ріко прикипіла до вікна, бо волі вкусивши пиріжок, так наче від нього мало стати їй легше – і все не могла проковтнути, ніби то було власне тіло. Врешті голосно заридала. Так вони й їхали. Сплячий філ, Маруся із міцно притиснутим плюшовим псом знайдою, протягом у коридорі, двома курцями, у білих майках і її плачем, котрий губився у радісному горкоті поїзда, що виривався із лебетів пихатих міст, із знічених полустанків і летів у вільному просторі поміж минулим і майбутнім. Скрізь було незачинено. Увійшов до сіней. Теплота затяжного літа ніби змилостивилася над ним, аби дійшов, аби побачив, допровадила і лишалася за порогом. Відчинив двері у кімнату і там порожньо. Сів на дерев'яній лаві біля вікна, на котрій, як удома, лежав смугастий килим. На столі лежала розкрита Біблія. Отже, він десь тут. Слабий жаль стис його серце. на більший вже не мав сили. Жаль до Михайла, який так тяжко поплатився за прагнення бути щасливим. Поховав сина, жінку, а на високий чин вже тоді махнув рукою. Утік від світу аж сюди, на край землі. Віддихувався, і хвилювався. Не думав, що аж до цього дійде. Дрібно тремтів, значить, іще не зовсім умер, а раптом кудись поїхав і цілий день прийдеться тут чекати, коли важко навіть часину перебути. З надвору почув його голос дивився на двері, вони відчинялися, і чоловік, який ввійшов, несподівано завмер, був то майже інший, аніж той, кого знав. Від тамтого залишилися хіба що очі. Тяжко підвівся. Стояли один напроти іншого, якусь мить потім Михайло кинувся до вчителя і обняв його. Тримав у своїх великих руках худе, сушене тіло і здригався. Не було у нього нікого ближчого на світі. «Добре, що ви прийшли, бо я пропадаю». Не міг йому сказати, що пропадає сам, що теж прийшов за силою, що підупав на вірі, що весь смисл його життя в оцій торбині, бо сказати так означало добити». Треба шукати силу в собі, у тій книзі і в тій сповіді, яку залишиш іншим. Ми не еліни, тут нікому читати. Будуть читати такі, як ти, їх завжди було мало, хіба що одиниці. Писати для одиниць майже на смерть, мала надія на одиниці. Іншої немає, але мало що може статися. Нічого не станеться для вогню, може щось статися для одиниці – тоді одну замінять іншою. Пам'ятаєш, як Елі не носили вогонь із поліса в поліс на Олімпійських іграх? Вогонь вічний, його не дадуть загасити. Хто? Сторожі вогню. Він говорив і диво вірив у те, що говорив, і слова, які народжувалися, мовби і без віри, переконували.